فكر لو اطلقته كاريبو katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye Sheikh Ashbal Karama Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum Alhamdulillahilladhi khalaqal khalqa liyabuduh wa rakkaba fihim al-uqula liyarifuh wa ni'amahu zahiratan wa batinatan وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وَآمَنَهُ مما يخاف امم بكي الترمذي كتقوى انس الله عنه khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mtumishi wa bwana mtume rehma na amani zimfikie aliyemtumikia kwa miaka kumi. kwa muda wote huo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam haja hata siku moja kwa nini hukufanya hili au kumkemea hata siku moja kwa nini umefanya hili Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema Dakhala an sallallahu alayhi wasallam ala shabin. Bwana mtume rehma na amani zimfikie alimtembelea barobaro shab Ubarobaro ni age group ambao mwanadamu hupitia baada ya kubaleghi na kabla hajafikia sinu lkuhula. Bwana mtume swsallam amzuru barobaro baro huyu wa huwa fil maut fi sakaratil maut ni mgonjwa yutaabani yu katika hali ya kukata roho hapa topata faida mbili faida ya kwanza sunna ya kutembelea wagonjwa amepokea ahmad anabi saidi alkhudri radhiallahu anhu kwa mtume rehma na amani zifikie asema udul maradha watbaul janaiz tudzakirukumul lakhira watembeleeni wagonjwa na mushindikize jeneza kwani hayo yatawakumbusha nyinyi akhera. faida ya pili namna bwana mtume swsallam alivojikurubisha kwa vijana tutambua kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni sayyidul anbiya wal -mursalin ambaye pia alikuwa ni kiongozi wa daula ya Kiislamu Madina na vieo vyake vote hivi amtembelea barobaro. Baro. namna alivyojikurubisha kwa mabarobaro mpaka wakamhisi mtume ni wao je yes, sisi leo tuko mbali na mabarobaro bal kuna baria inaozuia communication kati ya mababara na mashehe na walioko juu katika jamii hili limepelekea mabarobaro kufil alienated kama walivobaguliwa kana kwamba wamebaguliwa dakhalan nabiu sallallahu alayhi wasallam ala shabin wa huwa fil maut faqala tajiduka Ibnu malik akisherehesha hadithi hii asema ayi kaifa tajidu qalbak Wahisi moyo wako ukoje hali yako katika transition ya kugura dunia na kuelekea akhera. moyo wako uko vipi arajian rahmatallahi au khaifan min ghadabillahi je uko katika hali ya kutarajia rehma za Mwenyezi Mungu au waogopea ghadhabu za Mwenyezi kwa hivyo hii kaifa tajiduka muradi wake ni alihsasu Wafil fil namna gani katika hali hii ngumu barabara akamjibu mtume wa alayhi wasallam arju llaha ay ajiduni arju rahmatahu katika hali hii ya kukata roho na hisi kana kwamba natarajia rehema za Mola wangu wa inni akhafu dhunubi wa inni ai maa hadha pamoja na feeling hii ya kuhisi rehma ya Mwenyezi at the same time akhafu dhunubi nachelea, na chelea ogopea, madhambi yangu atubi yu rahimahullah akisherehesha hadithi hii asema allaqar rajaa billahi wal khawfa bidhambi barabaru huyu katika sakaratul maut alipotaja kuhusu arrajaa rajaa matarajio haya aliyafungamana na Mwenyezi palia alipomjibu mtume swassallam arju llaha na alipotaja hofu akafungamanisha bidhambi wa inni akhafu dhunubi bwana mtume swassallam baada kusikia jawabu hii akasema la yajtamiani ai arjau walkhawf vitu hivi viwili matarajio na hofu havitangamani katika moyo wa mtu mmoja tena fi mitli hathal mawtini, mahali kama hapa katika sakratil mawti. Ila aatoahu allahu ma yarjoo. Ila mwenye zingu, humpa ya lea na yotarajia, ayi katika rahma. Tena wa amanahu mima ya khafu, na humsalimisha, na ile khofu yake, ayi mina l'ukubati humsalimisha na humsevu na adhabu kupitia kumpa alafu afwu wal-maghfira utakabali maghfira na msamaha wake Alkhaufu khawfu wa kwa raja mu'min kaljanahaini binisbati lit-ta'iri Umuhimu wake ni kama mbawa mbili za ndege ambao huzitumia katika kupaa angani mbawa hizi za hofu na raja kwa mumin huzitumia fi sama'i ta'budi li huzitumia katika anga ya kumwabudu Mola wake ni muhimu vyote viili viwepo kikikosekana mmoja itakuwa kama ndege aliyokosa ubawa mmoja hawezi kuruka akiwa na hofu peke yake hili litampelekea kukata tamaa na akiwa na matumaini peke yake hili tampelekea ila atafriti apindukie katika maasiya Mtume sallallahu alayhi katika hadithi ambayo ni mutafaquna alayhi ina na Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi min al'uqubati ma tamia bi jannatihi ahadun ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد متومه رحمان اماني زمفيكيا سيما لو يعلم المؤمن ليت كما مؤمن انجوا ما عند الله من العقوبه ذي العذاب الذي انداه منزيمو مungu kwa Asinge kuwa yoyote na tamaa ya kuingia pepo ya Mwenyezi Na yoyote hapa ahadun aymina almu'minina fadlan 'anil kafirina. Mu'min asinge kuwa na hope ya kuingia peponi. Seuze kafiri. ya'lamu ualamul kafiru ma'inda Allah min Na لو kama kafiri angejua upeo wa rahma kwa Mola wake basi ma kanata min ahadun asingekata tamaa yoyote na pepo ya Mola wake hivyo ni muhimu mja awe na araja na hope na awe na hofu kwa wakati mmoja akitokuwa na hofu ataji makini na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Surah Al-A'raf ayati 99 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema afa'aminu makr Allahi Fala ya'amanu makr Allahi illa al-qaumul kafirin Je wamejiaminisha na adhabu ya na adhabu ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ila wale walozwitia nafsi zao katika hasara na mje akikosa hope mja huyu huwa ni mwenye kukataa tamaa na rehma za mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala katika surati alhijri asema nabi ibadi anni ana alghafurur wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim nabi ibadi ay akhbiruhum ya muhammad e bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wapashe habari viumbe vyangu yeye ndiye messenger yeye ndiye mtume aliyokalifishwa kubalighisha ujumbe anni ana rahim ay anni ana al li al-kathīru rahmati lahum kwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfirah wa kusamehe madhambi ya waja wake na mwingi wa rehma kwa wao lakini wa anna adhabī huwa l-ʿadhābu l-alīm ai al-kathīru al na kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ndio inayoumiza sana kali sana kwa hivyo lazima tuwe na balance ya araja na alkhawf na ndiyo sifa ya waumini Mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Sajda asema kuwa sifu waumini Yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa ay yad'una rabbahum wanamuomba mola wao kwa hali ya kuwa wao khaifina wana na adhabu yake ay tawmiina fi wa thawaba wana hope tamaan fi wa thawabihi wana na tamaa ya kupata radhi zake na thawabu zake ndugu zangu tuwe na raja na alkhawf katika mioyo yetu ili tuingie katika sifa za waumini Akulu kauli hadha واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم البر الكريم نطقت